i el nostre entorn amb Montserrat Beltrán. Doncs continuem amb la secció de Feng Shui, saludant a Montserrat Beltrán, bon dia. Hola, bon dia. Avui venim amb un tema que ens agrada, perquè ja vam dir que, que dins del mapabagual hi ha diferents zones mm -hmm. i l'altre dia vam fer, o fa unes es van fer el tema de la família... Sí, salut, eh, i salut i família. Avui entrem en riquesa i prosperitat, una part important en els dies en els que corren. Eh? Mol important. Molt important. Tots preocupats, és a dir, que, que avui ens concentrarem bastant de què podem fer per potenciar aquesta àrea. No? Exacte. Que, a veure, ja expliquem, no?, que el mapa vau era aquell rectangle que si miraven des de la porta d'entrada, on es situa? En la zona de riquesa i prosperitat. És al fons del tot, a l'esquerra. Fons a l'esquerra. Mm, això ho, ho podeu veure a, a Facebook. Uh -huh. vale? A Facebook hi ha el dibuix d'aquestes zones, no? Molt bé. Llavors, per situar una miqueta dins de casa. Allò visualment, el mapa sí. el, teniu, el podeu trobar a internet, eh? mm uh -huh. Bé, al bueno, Facebook de Radio Tiana també, eh? També està. Sí. Doncs ja sabeu, aneu allà i veieu totes les zones que anem repasant setmana a setmana. Jo, sí. jo hem dit que primer vam fer aquesta de salut i família i anem a la de riquesa i prosperitat entren a l'esquerra, com al lavabo. Com al lavabo. <ríe> Malament si tenim al lavabo, però sí. bueno, ja parlarem d'això també. Clar, <ríe> o sigui, en aquest cas, que és el que hauria d'allò perquè fos ideal, no? Perquè tot ens és perfecte en aquest cas de riquesa i prosperitat en un negoci, per exemple, no? Uh -huh. Que parlem no només de casa, sinó sí. de negoci. Què hauríem de situa en aquella zona? En un negoci riquesa i prosperitat serà la zona de poder llavors, depèn, de, si és una empresa per mm. exemple, doncs estaria bé que hi estigués l'AMU el, eh? el, el, de, el despatx del que de, mana de, no? de, <ríe> sí, el, del director sí. Eh? Si, és un, si és una empresa hi ha despatxos, hi ha mm. diferents àrees doncs hi ha el, qui representi el poder d'aquella empresa mm -hmm. això seria bo, si és una botiga per exemple, doncs estaria bé que ja estigués la, la caixa Ah, o sigui, la, la caixa registradora, sí. no? moltes per vegades cobrar. les botigues està més a la sortida, sí. que no passa res. Però bueno, si és una botiga que pots fer la distribució, doncs al fons a l'esquerra, el mostrador de, de cobrament, estaria perfecte. Val. Mm? Eh, més enllà de les botigues, a, a casa, què hem de tenir en compte o quines particularitats té aquesta zona? Aviam, a pa, a, com a particularitats clar, podem ens, nosaltres tenim el nostre plànol de la nostra casa i pot haver qualsevol cosa aquí. Clar, com ho dèiem, no? eh? que pot tocar el que toqui. Pot tocar el que toqui, cadascú té el que té. Llavors, clar, l'ideal seria doncs, que estigués el menjador, en aquesta zona perquè uh -huh. és la zona de, de reunió on s'ajunta més gent doncs allà menges l'energia és molt activa uh -huh. val? seria una zona ideal, però si tenim qualsevol altra zona doncs no passa res, ara veurem com fer per, per millorar aquesta àrea. Doncs eh? a per acumular àrea. consells. Una, abans dels consells m'agradaria dir que aquesta àrea de riquesa i prosperitat, la lliçó que té des del punt de vista del Feng Shui és que eh, ha de ser una acumulació honesta, segura i gradual de la riquesa. Ui, ah. Ui. Val. Has, dit, has dit paraules que no sé si quadren. Sí, home, sí. Eh, què passa? Que moltes vegades ens agradaria guanyar diners ràpid. Sí. Però què passa? Que quan guanyes diners ràpids se'n van ràpid. Ah, no? Sí normal, passar, et toca sí. la loteria diguem quanta gent hi ha que després, que després mantingui de e aquella fortuna sí. no? no, no, és que és Comples així compres un cotxe, una casa, no sé Clar. què no? i acabes sense res una altra sí. vegada sí. per tant, sí que et dona una embranzida et dona un, una certa una empanteta, sí, sí. Una empanteta un relax no? Sí. No? jo ara me'n recordar ara que dius això quan veus la loteria al el, nego... sí, Nadal que sí, diuen a gent, i què faràs amb els diners? Tothom diu, no, per tapar forats. forats. És veritat, per tapar forats, sí. per tots els deutes sí. no, que es van acumulant. Sí, sí. Però, el, com deia la lliçó, aquesta és cultivar una, una qualitat llinc, que és la de la paciència. Ui, molt bé aquesta, eh? És important. Eh? Aquesta, és, és dir, aquesta és una qualitat important, una qualitat però important. no sé si massa habitual. Bé, bueno, doncs sí, ara per què no? Per què no fer-ho a partir d'avui, uh -huh. no? Tenir una mica més de paciència. Sí, paciència en el, en el fet de que els diners vinguin mica en mica, no? a poc a poc, però de forma això, regular, és millor que vinguin de forma regular que no una cosa ràpida. O i... sigui, no que et toqui la grossa de Nadal, uh -huh. sinó que... O sigui, no desitjar que et toqui la grossa de Nadal, sinó desitjar que tinguis feina i que a poc a poc vas a augmentar ah, els ingressos, uh -huh. no? Exacte, anar creixent en el teu treball, en la teva feina perquè et pugui permetre aquest creixement també econòmic i de prosperitat. Mm -hmm. Per tant, és un punt a tenir-ho en compte. Això és un punt que diem, és mm -hmm. riquesa i prosperitat, però quin tipus de riquesa i prosperitat? La que duri, no? no? I no només material, ¿vale? riquesa i prosperitat també pot ser en l'àmbit de persones, mm -hmm. no? de relacions, d'amics, de, de família, no? Doncs i també, a part de persones, de doncs d'avents sí. i de llocs, per què no? no? Que hi hagi de tot, de tot sigui, i bo. riquesa en el sentit més ampli. Més ampli eh? Sempre aquesta àrea que treballem del Bagua és la riquesa en el sentit més ampli. Uh -huh. I la prosperitat també en el sentit més ampli. Que ens vagin bé les coses, sí. vaja. Uh -huh. Us parlaré d'un exemple, d'un sí. cas que vam tenir. Com a consultors de Feng shui, doncs anem a cases i de vegades ens trobem doncs, amb gent que diu, no sé què em passa que, que és que jo, la riquesa no, no m'arriba mai no? que jo ho intento, no? ho que intento. jo treballo sí. que això, i ho intento i... però ja de vegades doncs, que se t'escapa de les noms no sé què em passa, alguna cosa hi uh -huh. llavors et trobes de vegades en plànols amb els que els hi falta aquesta zona què vols dir que els, els hi falta? és a dir, normalment una casa pot és un tenir... rectangle però pot tenir una forma mm -hmm. estranya no? clar, vull dir, normalment és un... bueno, normalment no, pot ser un rectangle o un quadrat però de vegades no és així i en aquest cas d'aquest matrimoni, matrimoni li faltava, era, era una forma d'L, L, oh, i L i, al revés. I just la part aquella on... De la riquesa i prosperitat no existeix en ah. aquella casa. Llavors, clar, aquesta persona té dificultats extres. No vol dir que tingui problemes econòmics, però sí que té dificultats extras, extra per tenir riquesa i prosperitat. Clar. Val? Llavors, què fas en aquest cas? En aquest cas era una casa. Uh -huh. Llavors, com era una casa, eh, anar, era la part de darrere... De, de la casa i eh, com era la part de darrere doncs la tenia evidentment molt descuidada bueno, evidentment no, la tenia molt descuidada era una zona que bueno, que no, no anava mai sí, que tampoc no, no utilitzava no. Com, i com que ja tens altres espais que t'agraden més doncs Clar. allà vas acumulant coses i tampoc no... no, no, no li prestava massa atenció, no? Quan fem la consulta dient, ostres, aquesta zona per això, la, per això no et funciona bé, perquè tens, a més a més d'aquest falta, aquesta àrea la tens molt descuidada. I llavors vam proposar de fer doncs, que tregués les males herbes, de que posés algunes plantes vives, no? perquè allò era terreny mort, pràcticament, i amb això i quatre coses més la cosa li va canviar ràpidament. I aquesta persona estava a punt de, bueno, feia molt de temps que havia de rebre una herència i no arribava mai, i després de dos mesos o una mica abans, més i alguna cosa, en cas, bueno, li arriba aquesta, la definició d'aquesta herència, no? Uh -huh. L'empanteta que, no, que necessitava. És aquesta empanteta, no? clar. Per tant, hem de vigilar aviam què tenim en aquella àrea, no? I, bueno, i és el que comentem sempre, que anem en uh -huh. compte amb aquelles àrees que deixem descuidades, uh -huh. perquè potser és important, no? Clar, Aquell... De vegades, com estan a fora de casa, dius, bueno, això no serà important. Depèn, depèn, perquè aquella àrea està de... et falta de casa teva. Per tant, com, depèn de com tu la tinguis, t'afectarà positiva o negativament. Uh -huh. La gent que de vegades té un, un balcó en aquesta zona. Sí. Llavors dius que faig amb el balcó, si no puc plantar, doncs pues, bueno, posa-li plantes, per què no? O hi ha objectes, hi ha d'altres objectes com ara, no sé, pots posar un, un fanalet... Un fanalet o, o hi ha gent que hi posen també allò, els, uh, els mòbils, no? que amb el sí, vent després es mouen, panells, també. es diuen. Sí, uh -huh. sí, que, sí, que hi, ha hi ha opcions, no? Hi ha opcions, eh? sempre hi ha opcions. Si anem a la primera, doncs potser seria posar una font, perquè una font en moviment, seria tota l'energia en moviment, no? O sigui que en aquesta zona va bé el moviment, la zona de la riquesa i la prosperitat. Sí, sí, moviment. Si per exemple és una zona interior, és casa i és la part intern de dintre, què podríem posar? Doncs moltes coses, però per exemple les fonts d'aigua, que la pots posar perquè és aigua en moviment, no? i a més que hi ha unes fonts d'aigua molt, maques, molt maques que són a l'estil més zen no? o sigui, sí. d'aquelles fonts que trobem a moltes botigues uh -huh. que, que són un circuit tancat i que van fent no? l'important Això és que la tinguis en moviment perquè uh -huh. si tens la font tancada tancada doncs no, té, no, no està fent cap servei uh -huh. eh? coses que podem tenir com a consells generals no? en, en aquesta zona de riquesa i prosperitat on doncs serien miralls val? Si pod... els miralls el que fan és ampliar la zona uh -huh. Per tant, un mirall en aquesta àrea està bé, és a dir, uh -huh. si entra d'una habitació, el mirall de posposar la zona de riquesa i prosperitat, millor, millor, val? Hi ha més zones, eh? però estem parlant avui de la, de la riquesa. Uh -huh. Llums, qualsevol tipus de llum. Val? El que saparetes, sí, no? Lámparas o, o si sigui, ens ha de tenir espelmes, don's posar en aquella àrea espelmes també. Mhm. Uh -huh. eh, que més podem tenir? Podem posar fer servir el color Sí. dintre de les àrees si una d'aquestes parets que toca riquesa i prosperitat li posem un color pujat doncs estem activant l'energia de la riquesa i la prosperitat o sigui, un color així potent sí. com perquè li doni empanteta i energia sí. en aquesta àrea l'ideal seria el vermell mm. o el verd val? i també el color porpre el porpre també ah, per la zona de riquesa i prosperitat. doncs pintem una paret no? sí, podem pintar també podem fer servir les cortines mm -hmm. sí, en aquella àrea hi ha cortines doncs el color de les cortines. Tot això fa pujar l'energia. Molt bé. Després, plantes. Qualsevol tipus de planta. Però en especial, hi ha una que es diu... Bueno, em sembla que es diu el Hade, que són, és la planta del diner sí. xinesa. Sí. Són unes plantes com... Amb, és una planta és com un cactus, però... Uh -huh. Bé, bueno, és de la família dels cactus, però... Ah. però són com boletes. Ah, mira. Les fulles són com boletes. Però això trobem en qualsevol garden sí. o en qualsevol... Això hi ha a tot arreu. Ja està tots els no? jardins hi ha. El que passa que no sabem el... de vegades el nom, pel nom no la sabem. Uh -huh. no? Els cinesos sí, i jo també la tinc molt identificada. Però és la planta del diner dels xinesos, aquesta. Ja, jo ja la buscaré, eh? Clar. Per posar-la allò entrant a la cantonada esquerra, clar, eh? Clar, clar que sí. Si tenim un balcó ideal. Jo la tinc. Jo tinc un balcó si a riquesa allà... i prosperitat. Mm, jo allà no tinc un balcó, veus? No. Bueno, ja però, tinc la cuina. Però pensa que tinc una... És a dir, em falta un trosset. El trosset del balcó ah. no el tinc. Per tant, el tinc potenciat amb aquella planta. Ah, molt bé. Just a la cantonada tinc aquella planta. Compensació. Això és qüestió de compensar. Sí. El que falta i el que sobra, no? Exacte. Es tracta d'a que al final veiem que les plantes sempre fan una utilitat important, eh? Sí, sí, sí perquè són un element viu. Mira que som, hi ha persones com jo que som mataplantes <laughs> que és difícil, no? Perquè és d'estar a sobre, no? De recordar-te de regar-les. Aquesta, de tota... per exemple, aquest aquest dic de què es diu el, la planta del diner, també sí. podem fer servir la planta del diner espanyol, eh? Mm. Bueno, la que coneixem de tota la vida, també és bona. Però aquesta el que té és que no les de cuidar massa, pobra. Ah, no? no doncs de les sempre, meves. Sempre viu, sempre no es queixa, no? No, <ríe> no es queixa i va ah, vivint, es que... i quan sí, li sí. dones aigua t'ho agraeix. Ella, quan... Jo me recordo l'estiu, que jo allà el balcó aquest li dóna molt, molt, moltes hores al sol, a l'estiu sobretot, doncs, eh, hi va haver un moment que es van començar a pensir les fulletes, no? Ai, que se m'està morint. Però res, vaig fer una mica d'aigua ja durant dos o tres setmanes i està com a nova. Està I a veure, bé. una pregunta. L -l -l si la posem, per exemple, en una finestra, clar, que dona fora, no? En el, en el trosset aquell de la finestra que sí. pots posar plantes, també? Què? Bé, eh? O sigui, en la zona aquesta de la casa, però en la part exterior, perquè sí, és una finestra sí, sí. cap enfora, sí, sí, també, actua. també actua. Clar. Perquè és, encara que sigui exterior. Clar, és com allò que he dit de la casa, que tenia aquell trosset de jardí descuidat, aquesta uh -huh. persona, si tu la part de fora està en positiu, t'afecta en positiu. Si tu la part de fora la tens en negatiu, per tant, t'afecta en negatiu. O sigui, que cuidem la part de fora, també, sí, com dèiem, exacte, eh? No les Sí, exacte. És com un extra uh -huh. cap bé, Molt bé. Val, doncs m'apunto, jo aquesta ja deures per la setmana que ve Molt deures bé. per la setmana que ve comprar la planteta de, dels diners, Del diners <ríe> quines coses més podem fer servir? doncs qualsevol tipus d'imatge imatge vol dir un pòster una pintura, una fotografia làmines, etc uh -huh. uh, que siguin amb, amb... d'aquelles no, coses que ens, que ens recorden a la nostra d'aquelles coses que volem però de, volem objectius. en el sentitat d'això de, de, de, de somnis de riquesa o de sí. somnis de professió, sí. de tot això relacionat amb, amb riquesa, ah, exacte no sé, si jo vull canviar vull canviar de casa, doncs posar una fotografia d'una casa. Allò, què em compraries si en que és la grossa, no? Doncs allà, el pòster que si vols un vaixell, no? Sí, el vaixell, exacte vols canviar de cotxe, et poses un cotxe però no pensem amb la grossa, si pensem però vull dir, per identificar aquells somnis que tenim, és allò que et pregunten si tinguessis molts diners, què et compraries? Doncs em compraria una masia al camp, hi ha gent, no? Una segona residència, allò, per poder estar tranquil, doncs allà una foto... Pues aquella imatge que et, tu, et recordi aquest objectiu teu. Molt bé. Això fa potenciar... Perquè el puguem aconseguir. Ah, exacte. Ah. Per tant, és important això, eh? Penso. Primera passa, no?, sí. per aconseguir-ho. Sí. Tenir la foto sí. allà d'alguna cosa similar. Sí, eh? Perquè de vegades ho tenim al cap, no? Dius, sí, m'agradaria canviar, però no, no sé exactament què. Però quan tu tens Clar. una imatge... És que el teu inconscient s'està projectant cap allà. Sí. Clar? O sigui, ja ho ja diuen, no?, que una imatge val més que mil paraules. Sí, doncs sí, una sí. imatge que n'em veient cada dia, no?, clar. tenim si l'objectiu jo... present. Sí. Si jo dic, bueno, jo vull canviar de cotxe, jo vull canviar de cotxe, però no... encara no sé què, mm. doncs, bueno, trigues més. Si tu ja saps, el... vas a veure el cotxe que t'agrada, tens la fotografia a casa, al el... el... catàleg del mm -hmm. cotxe que t'agrada, és que trigaràs menys en en aconseguir-ho, no? en uh -huh. decidir-te i en que t'arribin els diners necessaris per poder-t'ho comprar. Molt bé, doncs objectius a la vista. Sí. <ríe> allò com si fos un sí. vaixell pirata, eh? Sí. I després també, a part d'objectius, també podem tenir tot allò que per nosaltres representi la, la riquesa. Uh -huh. És a dir, si de la casa tenim, no sé, una obra d'art molt valuosa, doncs millor que estigui en aquella àrea perquè la, la reprodueix. O sigui, vol dir que ens arribaran més o ens arribaran més diners Exacte. com per poder-nos comprar més, més, més obres d'art, vale, no? obres d'art o ja sigui objectes que simbolitzin el que per tu és la riquesa. Uh -huh. No doncs, sé, sigui, hi ha gent que té un bitllet, el primer bitllet que va guanyar o amb el seu primer sou, no sé. O Exacte. una moneda que es va trobar, no sé on. Coses simbòliques, simbòliques. no? Perquè ara tampoc podríem dir objectes generals no, no. perquè cadascú té la seva Exacte. simbologia, no? Us pues parlaré del meu, va. Jo tinc veure, la, la zona de riquesa i prosperitat a part d'aquesta planta el, diners? dels diners, els diners que la tinc al balcó. A dintre, en la zona, a la zona de riquesa, tinc una, una caixa Mm. Una caixa que la vaig comprar una mica especial, que mi m'agradés, amb colors daurats, no? perquè l'or doncs, bueno, atreu l'or. Sí. I a dintre, tinc, jo, bueno, des de fa temps que quan em trobava una moneda, diuen que dóna bona sort guardar teles les no? uh -huh. <clears throat> Llavors jo les tinc allà guardades, però a més a més, per crear més perquè n'hi ha no set sé, o ui, no hi ha massa. I llavors, per crear més riquesa, jo ja mi tinc posades unes monedes de xocolata. Oh, mira! <ríe> Però no te les menges. Llavors, el que faig és, de tant en tant, me'n menjo alguna, mm. i de tant en tant, poso més. Oh, és a dir, perquè la riquesa no és una cosa... no es tracta de... de... Sí, d'una capsa tancada, sinó que és que entra ah, i surt, això no? això mateix, això mateix, vull dir l'energia d'entrar i sortir, mm. és a dir, igual que entra, jo el que faig és menjo una i compro unes quantes i cada vegada n'hi ha més. I a més, per és la tant... xocolata, eh, no t'ho muntes sí, malament. Sí, home, sí, <ríe> perquè no, no? Molt llavors, bé. Llavors, quan menjo alguna estic gaudint, inclús m'ho penso, no? Estic gaudint de la meva riquesa, no? I llavors va entrant més. Ah, mira, molt Però bé. Però quan cadascú s'ha doncs, d'agafar sí, la seu... simbologia, que sí. tu, doncs, tens associat allò, la riquesa, que era tan especial per nosaltres i que vam començar mm -hmm. allà la nostra carrera Clar. o el que fos. No? Mm -hmm. I a nivell d'empresa igual. A nivell d'empresa doncs, hi ha determinades coses que simbolitzen aquella prosperitat, no? Doncs si vols, és una empresa que vol obrir un, una sucursal. Doncs sí, posar... que se'n vol anar també a Madrid, per posar sí, el cas, no? Una doncs foto bé, de Madrid allà. Sí, posa de Madrid o que representi Madrid, no? Ah, molt bé. Mal? O sigui, que ho tenim... són diverses coses, eh? Déu-n'hi-do les coses moltes que podem coses. fer, eh? Ja, és que hi ha moltes opcions. Mm. L'important del Feng Shui és que dintre de cada opció, de totes les opcions, però tu agafis la que més se amb tu, en Clar. aquest moment. Molt bé, doncs uh, m'hem pres nota uh -huh. i, com sempre, doncs, cadascú que agafi el que més li serveixi Exacte. per a evolucionar. I en aquest cas, com dèiem, una zona de la casa per potenciant aquests dies en que corren amb crisis i històries, doncs uh, riquesa cap amunt. Clar que sí. Montserrat, moltes gràcies. <ríe> molt bé, gràcies. Deu bon dia. Bon dia. Als molts consells personalitzats sobre el Feng Shui, posa't en contacte amb Montserrat Beltran al 647 458 546.